أحمده ونصلي على رسوله إليه أما بعدها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا قضيتوا مناسككم فذكروا الله فذكرهكم ها ذا فذكروا الله فذكركم آباؤكم وأهل ذلك راجح احکام دې آیات چې ذکر یې درلود د سلور احکام په دې ذکر شونیو دې آیات مبارکتي د حج مخالفت د حکم نه غدا دې څو منا کی وقوف او ادریزل او بیا په يوم النحر د لوی اختر په ورځ د نوه د را ختوونه جمعهه غضاه د شیطان کاغدې اوسلو کې چې غټ کم سه دی علاما او نهخ ده هو ګټوبان د او د هر ګټ شتو سره ذکر کوول الله اکبر وویل دا حکم نیږي په د ایات کې اهلی علم سی کې خ م چې په مننااکې م شفت يرول دلی سوه کم نه جوہر ولا اكثر اهل علم دی لو اجيب وی امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ کومراتی لیا دیو تشریق تا اختر نفس شراکت دی رضینی یول شند ول شمو دیار لسن مداشته سیرول فمناکی سنت او جمهور اهل الدين دي واجب وي په دې آیات مبارکې د غږي چر کې چې حاجی او قمينات وزري <تصفح> او جمع رعطه دغه دل وي اختيار رضه دې نور راخوونه او د هر جتي مشته سره د الله ذکر کوي الله اکبر وي او د لري د ریخان دي راغتي ذکر په دې چې چني په انګابه دي رسول الله عليه خللات سلام نری کاني را وغتلل او باغی بعد د جمران شو شپل سحاب ل په دومر دمرقا همانې تاسو وډي او د ه نه تجاوز نه کوي پهخوانیو مسونه دې ووج نهحللاي چې د ه نه تجاوز بیا کولو اوس مخلو ب ووقو خله کې غټ قاني راغستې وي تووې په سپلو چپلو باندي دا لاغې ديو قوم نه حغاه ختون نه کله چې پوره کوي تاسو احکامو کارونه د حجپي اضااب پهلیس مه چېکه کوم معنا عمام آلوټ کوي ع کوم بااتې کوم حاجهته او فرهغملها کله چې تاسو د حج او عبات کوره کوي دارې د په یادول الله ل پهشان د یاغوستا خپلو پلارات و له او اشد دیکه او په معه دبلې بلکې زیات خ یادو سره د خپلو مشرانو پلارات نه زیات الله یادوي په کې د مشرکانو په ی ورسم د جااهیت باندرد دی پهزې د جااهیلیت کې چې ب کل هغوی حکوو نوناې یا نستل د خپلو بشرانو او د پلاانو بازې یو کار نې لغیاني یو به زما پلار دومره بازو دا کار نامې کړړی بلکوی دا کار نامې کړی والله رببر لین حک وککوو چې بس تمور او پلار مشرانو با باغانان الله یادوي دا الله د یاور د زجرې دا د عامو جمهور عبد الله بن عباس رضی الله عنہ ما وی معنا د آیات دا و ذکر الله ک ذکر ال ا و امها یادی الله لک څنګه چې ما شومان خپل بور او کلار یادی ما شومان چې څخ تراشه نور لاواز او کلار لاواز نو دی کی وی چې سغیث کما انتم تفاعلون في حال صغركم لآبائكم. تا صغورا اللہ لطا یاد کوئی الله لا وزن ورکوئی. اوٹ قلوئی ہے کہنا ما شومان نہیں ہے. ما شوم مور و لا وزن ورکوئی. تاکوئی دوئی شبه حج نران ہے. ما اللہ را بلد مور و بلار ذکر مکوان. یا مسئلردار چې مشرکان وبو تاسیسونو کې مشکلات او مصیبتونو کې خپل مشران او پلاران رامدد کول خپل بزرگان میرا یادونه الله او کنه الله یادوي د خبرې پرې دی یا بعض مفسرینونو چې فرقې دې دا مقصدون کې دی شي کسان د خپل پلار یو باندې پاوته شرکت نه والله <سؤال> ررببللهله می نو یو پهنالهغ <سؤال> سره نو شکان جوړوه فغا قتون منهیک کوم کله چې کوړ کوې تاسو احقام د هشپل کور الله نو یاد وله ل را کم فشان د یاد دونوستهسو پلاررانو خپلو لرا او اش دیکه بخ کي چې موږ مور او پلار يا د نورو صلاتو اسلام مشررف دي او الله په اسلام باندې عزت منکړېږي دراغې د الله ذکر کوي هم نن الناس من يقول ربنا من خلاق د دې نه اوس به ههيان وږي کونه کوي ته ههيان وږي اسمنی یو هغه دی چې رښت د دنیا د فارحت شي د وخت خلص دی چې دنیا دا الله نه واري په آخرت کې به د اغې سی تاسو او ورپسې آیات کې بیاځوین کوم د څرخی کې باځ ادا چې د یو وخت لږ دی چې الله نه په حق د دنیا او آخرت جوړ واري امن الناس نو باز ذل کنا ميه بولوا سو به شي ربنا آتنا في الدنيا اذن مغربا حرکه منتو الدنيا کې څه چرته نو مغله دنیا کې راشي او مالهو خير اخرته منه خلاق او نو دې د دنیا اخرت کې کوم راوي تا عبد الله بن عبد الله بن عباس رضی اللہ عنہ قال امام رازی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کے ذکر کر رہے ہیں کہ ان المشرکین كانوا يقولون اذا وقص اللهم ارزقنا عجلا وبقرا وغنما وعیلا وائما وما كانوا يذبحون التوبہ والمصرہ مشرکان کہ زمانہ جاہلیت کے بعد چھوڑ رہے تھے مشااعر کہ صرف دنیا سوال رزقوں <سؤال> یا لملخان راکي دغه زميدار خلکو ويانه او غړي دي ډيراکي علماانو نو خران دي اخي توبه دې استا الله رب خنا بينو اوتا والله رب لنا لله لطي اياك اي خمن الناس ميه يقولو بازل سن کو نام سومچي اي واي ربنا اتنا في الدنيا يا رب زمرا هاش موله په دنیا چې څه چې راکي او ما يوه من خلا او نب د لپافرت کې سر برهخه سامن هم او ځې دې حاجیانونه چې کممې بختته مسلمانان خلک دي من او سوکې یقولو شوای په ده کې په دعاګان کې رببر نه هاات نهګ ح نهتنتیره به زمونګهرا چې موله پهګنییا چېې خوشحالي خې نه مرات خو شالی دا خ جولی توفیق دنيای کې ده او په آخرت حسنه او په آخرت کې راځي موږ خوشالي کې را بدل د لیکيده جنت ته وقنا عذابنا او بچو ساتمو د عذاب دغورنا حدیث بوخاري او مسلم کې راغلي کان اکثر دعای نبی صلی الله علیه وسلم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار النبي كريم صلى الله عليه وسلم ډېر دعا بداو الله في دنیا کې ان درنه ښه دي او ښه تبلي خوشاله دي او په اخرت کې ان او د عذاب د اور نه موږ څخه تی امام قرطبي ذکر کړګړي ان رسول الله انه لك سان راغل ورلوه دعا غله واره بني كانوا دو دعا متال وقول شي اگر کہ فدرجه كده انا اگر کمي حديث فاس راضي النبي كريم صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله عنه راين كز عمر النبي كريم صلى الله عليه وسلم ورلو يا اخي لا من دعائي هر مدير من بر دعا سمي رواه نبي الاسلام کے درجات کے پورتے ہیں عمر رضی اللہ عنہ نے دعا مطالبہ سے انس رضی اللہ عنہ را لو غالا نوح رضی اللہ عنہ نے دعا غفتی ربنا اتنا فی في دنیا حسنا فآخرۃ اور نویر لو سے زیدنا نورم را لو دعا سیوا کا سیوا را لو غالا انس رضی اللہ عنہ قد سنت الدنيا والاخره نور ستي ووالغواله الدنيا والاخره طول خيره بخنر لو مختلف ده حسنته تفسير امام قرطبي رحمه الله لاهل العلم مختلف تعبيرات واقوال ذكرت لي ميا في اخر عليه اكثر اهل العلم ان المراد بالحسنه لنعم الدنيا والاخره وهذا هو الصحيح و د ثر اهللی مقوللا دی چې په دی دوعاې دوه حې ځکردي الله دنیا چم در نهحنه وارو کاې رې په د دنیا او دا اخ او دا پهې ک صحی فول دی نو دا جاې دووا ده دیکین الله لم به افثر دا دعاغول لکه هدي صحیح نو تاسو اوور نو کولارېه هم نو صحیح ما قسب دوا کسان د دیره کار به حساب برخه دا ماجو ته دین شي ځای کړی کم نه کعمالی کی دنیا ته کڑی زده برخه او صبر لپه جنت او اخرت کی ملاوی والله سریح الحساب او لا زره حساب کوم کي له دې روملی جو مقصد او ته ما نه غاني تفسيري ذکر کړی یو ما نه داد شه لا زره حساب کوم کي له د سرد په فکر کې ورې ټول خلق سره حسابو کې او ذې معنی دا چې قیامت را روانه ده مرد سرد پښوالا لري نو ځای یې ورنکه وایي آیات مقدس لري اقترب لنا حسابهم وهم فی غفله معرضون خلق لدې حساب لري نشوې او دوی په غفلت کې مخ اړو بلاد جو مقصدی ندہی والله تريع الحساب الله زرح تاب اون کے لیے دیر زربد طول بندگان سر حساب کی لستر کی فرصت یا مرد و قیامت رات لوالے تیارے کروگی و اذكر الله فی ایام معدودات پڑھی آیات مبارک جس بحث متعلق قدوم حکم بیان ہی اغه حکمدار دې چې په ایام التشریق کې کوم چې د اختر نه پس درې ورځې یو لسم دولتن ديار لسم تاریخ دې له ایام التشریق وي فریق بعد الزوال درې والا جبرات خو خان باندې ويشتنی او د هر ډول وښتو سره الله ذکر دی الله اکبر وي نو پهې ې مبارتې داوي چې په د درې ورو کرا شل دي خو دا هم جای دي چې څوک دو ورو ششت باې خو په یو لسم او دولسم تاری کوال دی دا د اختر ب مدرې مررجي نو د زال نپ د ماسپخیم نهپ ددي ششتل ې په کار غمانې اوه خبره دا ده چې تر مام محام پرودي په که نه سکیتپل مې شتلو جایید دي واې د پ تر سبا پورې او کذره مرزله سوق پاکی کی کی صدا د اختر حلوره مرضی او د حج دیار لثم تاریخ نو فایات کوئی چې قدم ته ګنا نشته هغه ور خبره ده افضل خبره ده چې دیار لثم تاریخ له سوق شي رسول الله علیه الصلاۃ والسلام چې حج کوله دیار لثم تاریخ له باځید او دیار لثم تاریخ بعده بمدغه جمراات زوال لپس کیشته شي تمबाजी چې په کتابونو ذکر کړی مذهب حنفی ته په د ار ل تاریخبان د خله زال <سؤال> شتلو جایزمر نه بلکې بعد د زوال یسمه چې په یسم او دوولسم تاریخبانې لي د اخت پررضبانې چې کوم جمه قبوللي د بعد د الشمس الششنور روختو هغېنفس شتل لي او بیا اختر په دوه ما او در مبانې چې جمهي دریواه د شیطان وغسللي لوغا د زال ننفس د اسپخیل ننفسې د د ماسپخین د مخکې چا نو په دو باندې بیا دمم را ځي او دا جرات مشتل د حج د اجباتې کټ نهپاتې خل په د دمم دی وغ الله یاد دوي الله یا م معدوته پهرضو شمیر سو شوکېته ایام معډورات د مرات دلو اختتر نهپ دادرې رېدي یو لسم دوړسم اوډار لسم تاریخ د زل یا ل الله په رضو شمیررکو شوکې همنته عجلشي و می نوچې سوارو جللی و کاه په فورپو د سر ورو کې دوه ورې جمرات وتلل او پدری مرض را واپس کېږي به فله ا اسمما عليه شته س بونه پهزمان دی ومن ته فر قه اثماعل او سوکش رست و پاتش و دره میرا ذلم ایسار تو لکن نبی کریم علیه السلام و السلامی تار شویعو فلا اخمع علیه لنشت گنا پا دماننی فا اہل علم و ذکر کری که دره میرا ذلم کې سوک را واپس کی کنو پدول سم تاریخ بانیش جمع راس کو اشتل ونماخام نمخی مخی بدن منان را بار کیگی فلا ده ترماخام پوری پمینا کی ایسار دے او نور پی پمینا کی روپ شو نه د دیار ې رېله پچې کېدل <سؤال> یا په دبان د واې به او لاظینل البته د علممو دکرچي کهڅوک د راو پهسییاري کې دی او فراترو راستو کې په دبان د ناوخته شو د مینا د حددوو د نه رو چې نه او پهبان د ماخام د ماخام بانګ ړو شو د بیا په د لازم نهدي چې ل د پاتې شي ځکه د ماخام نه مخې د کوشي کله چې روان دی روي په د مینا هودو دیردي د فراوو راو کې په دبان د ناوخته شوتر دی چې ماخام شو. او خپل اختیار باندې لښتیدو تر دې چې مینا کې په ماهام کو نديار له سره مرزله پاتې کیدلو بیا پرماندي واجب ني ومن من تا اخر او څیرستو پاتې شودره مرزله علا اسمع عليه نيشتو ګنا پدوالنه انما استحق دا حکم دا واچا د فاراديری هیدا الله نو تقوا دار وی مطلب دا احکام تقوا دار خلق له فائده ورجي او کنه چا کی تقوان نشا خشيه الهي نشا صرف در ياد پاره ياد عابد پر قربانه احکامات او د اعمال الخير نه ولدا سو اجر نملا ويگي او خانو هندوس سره خوره ناراضه نوغا سيدان سره تيلمن التقاده حكم دا غشاد پاره دې دل نه يريگي هو تق الله دل نه يريگي واعلم او خوف ان لكم الوه تحرول يقينت صباح خاص بالله نراجع ما كر الشيء وصلى الله تعالى وعلى اله واصحابه